Buonasera, ben trovati, ben trovate ad Entropia Massima, quest'ultima puntata dedicata al ciclo tecnologia e decrescita. Durante la puntata di oggi parleremo di rifiuti elettronici, un tema che si raccorda quindi anche con eh, il ciclo dei rifiuti, ma lo affronteremo in questo contesto da un punto di vista tecnologico. Iniziamo da una definizione, i cosiddetti RAE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eh, che includono una vasta gamma di prodotti eh, diciamo da prodotti che si trovano nelle nostre case fino a prodotti commerciali per il business eh, è importante eh, la definizione perché in base a quella poi eh, entrano in eh, funzione eh, gli impianti normativi sia nazionali che sovranazionali come vedremo quindi in, in una definizione molto generale ed efficace è eh, dispositivi elettronici o elettrici e loro parti che sono stati scartati dai proprietari e che quindi eh, no, eh, per i quali non c'è più un intento di utilizzo. E, ma quali sono concretamente questi rifiuti elettronici? Beh, Le Nazioni Unite, eh, l'organizzazione in particolare UNEP, per eh, il programma ambientale delle Nazioni Unite ne individua sei diverse che sono ehm, le seguenti la prima eh, dispositivi per eh, lo scambio termico quindi ehm, frigoriferi, freezer, aria condizionata eh, pompe di calore una seconda categoria sono invece tutti quei ehm, eh, screen e monitor quindi eh, schermi e quindi in questa categoria ci sono le televisioni, i monitor per computer i laptop, eh, i tablet poi c'è la categoria delle lampade che includono quindi le lampade a, a fluorescenza ma anche eh, quelle eh, a led più moderne infine c'è poi una quarta categoria che sono i, i grandi eh, i, i cosiddetti grandi bianchi, quindi lavatrici lavastoviglie eh, asciugatrici eh, mh, E' quindi, panne anche pannelli fotovoltaici, eh, li, li citiamo perché sappiamo che il loro smaltimento è particolarmente ehm, pericoloso per l'ambiente e oneroso da un punto di vista economico ed ambientale. Quinta categoria ci sono i cosiddetti piccoli dispositivi, quindi aspirapolvere forni a microonde, ventilatori, tostapane, ehm, bollitori, eh, ma anche radio, videocamere, eh, giocattoli elettronici ed elettrici. strumenti anche medici strumenti di monitoraggio e di controllo infine una sesta categoria sono gli strumenti dell'information technology e delle telecomunicazioni e quindi telefoni cellulari anche smartphone dispositivi per la localizzazione dello spaziale quindi GPS calcolatrici, router, pc, stampanti e telefoni ecco in totale diciamo queste sei categorie producono annualmente milioni di tonnellate con i piccoli dispositivi ehm, di cui alla quinta categoria in testa a questa triste classifica con 12,8 milioni di tonnellate nel 2014 e poi scendendo nella classifica abbiamo i grandi bianchi i, i dispositivi per lo scambio termico, gli schermi, i componenti informatici E infine le lampade. Nel 2014 sono stati prodotti nel mondo eh, 42 milioni di tonnellate di RAE che fa circa 20 kg a testa, calcolando i 7 miliardi che siamo, ovviamente questa è una media, eh, ma eh, sappiamo che dalle nostre parti purtroppo siamo nella parte di mondo dove questa media tende molto più eh, verso l'alto. Con l'incremento della popolazione e l'incremento dei consumi, voluto dal, dal capitalismo, eh, abbiamo un, eh, un, eh, una crescita del 5% annuo che ci porterà nel 2018 ad averne 50 milioni di tonnellate. Come, eh, in sostanza questo significa buttare via ogni anno 125 mila jumbo jet completamente accessoriati. oppure eh, du, eh, 200 Empire State Building in totale, eh, tutti i rifiuti elettronici. E, tra il 2007 e il 2020 in India il numero di RAE eh, viene eh, indicato in crescita del 500% come stima, quindi teniamo anche in considerazione che ci sono paesi che hanno un PIL in, in, con, con crescite eh, insomma, piuttosto eh, grandi, anche se siamo in periodo di crisi, quindi Cina, India... Asia in generale molti stati dell'Asia, nonché Sudafrica hanno un percentuale di crescita del, tra il 200 e il 400% tutti questi materiali oltre ad essere un enorme spreco hanno anche all'interno uh, delle componenti tossiche che sono molto dannose per la salute eh, piombo, cadmio, cromo eh, PCB famigerati PCB e eh, eh, soprattutto quelli più pericolosi sono i ritardanti di fiamma brominati. Questi oggetti spesso vengono bruciati impropriamente o negli inceneritori oppure in modo informale da chi li raccoglie, come vedremo, e generano anche fumi tossici enormemente dannosi per la salute di tutti, a partire da quella dei bambini. Dicevamo dello smaltimento informale, questo viene causato anche dalla, eh, dal, um, dalla migrazione di queste merci, anzi di questi rifiuti, non di queste merci e nel mondo ovviamente dai paesi che più ne consumano verso i paesi più poveri spesso spacciati anche per aiuti allo sviluppo invece mh, si tratta di, di rifiuti non più utilizzabili che non sappiamo trattare perché hanno, sono veramente molto difficili da trattare in discarica e quindi beh, ce ne sbarazziamo noi altri del cosiddetto nord del mondo ehm, avviandoli con delle navi in modo più o meno legale noi non facciamo differenza tra queste due modalità ma sappiamo che ci sono alcuni trasporti che sono legali e altri che sono illegali Greenpeace è riuscito a, a tracciare quelli illegali nascondendo dei sensori GPS all'interno eh, dei computer e, e quindi eh, grazie a questo abbiamo delle traiettorie veramente tristi il problema di questi strumenti eh, elettronici è che il loro ciclo di vita è troppo basso Il ciclo di vita diciamo effettivo. Eh, potrebbero servirci per 10 o 20 anni e invece, già dopo eh, 3, 4, 5 anni, in, in relazione al tipo di eh, dispositivo o in relazione al tipo di utilizzo Casalingo. Casalingo si tende a, a, ad aumentare un po' di più il tempo medio di utilizzo, nel, nel, nel business un po' di meno. Eh, eh, ad ogni modo, questi sono eh, gli anni di utilizzo effettivo. d'altronde il mercato che ce lo impone il prezzo dell'hardware continua sempre di più a, a decrescere e quindi si incentiva molto il consumo per poi incentivare la produzione lo sappiamo come funziona, montagne di rifiuti elettronici Co come che cosa si potrebbe fare per riciclarli? Beh, si sta provando per esempio a estrarre a i metalli preziosi che sono contenuti all'interno dei dispositivi, quindi ehm, <coughs> diciamo che in un milione di, di telefoni cellulari ci sono Eh, circa un centinaio di, di chili di, di oro e un migliaio di, di, di argento un 40 di, di palladio e, e 40.000 di rame quindi qualcosa si può tirare fuori però stiamo parlando di un milione di cellulari eh? quindi insomma eh, il, il riciclo non è esattamente una soluzione percorribile per il futuro forse lo è per il passato quindi per i rifiuti storici che purtroppo già sono in discarica per cui c'è ben poco da fare ehm, è difficile da quelli non è impossibile ma è molto difficile da quelli avviare un'operazione di riuso almeno di alcune parti per quelli si dovrà necessariamente fare il riciclo però noi suggeriamo che invece di pensare al riciclo si pensi soprattutto al riuso sì poi io volevo dire che mh, ci sono bisogna sempre tenere conto di due aspetti quello economico e quello della fisica Perché eh, non basta che sia economicamente sostenibile, deve essere anche dal punto di vista del consumo di energia, ovvero se tu consumi più energia di quella che ti può dare il, la cosa che vai a, a riutilizzare, evidentemente è, una, è un assurdo no fare questa operazione. Consumi energia nel, nel, senso che... nel senso che per eh, aprire la, la, il vecchio telefonino, tirarci fuori l'oro, il palladium, eccetera, quanto costa in termini energetici? Ah, ecco. Chiaro c'è anche questa, questa problematica. Eh, stanno facendo un po' di stime. Chiaramente solo se conviene economicamente, viene presa in considerazione la faccenda. La realtà è che mh, giacciono in discarica tonnellate di questi rifiuti. che eh, sembra davvero difficile poter gestire in maniera ecosostenibile eh, se ne comincia a parlare adesso in maniera forte da parte delle Nazioni Unite eh, noi ne parliamo già da una ventina d'anni almeno direi e abbiamo visto che, diciamo, diamo anche questo dato dal, dall'anno 2000 in poi eh, mentre il, la generazione, la, quindi la produzione dei, dei rifiuti elettronici è costantemente cresciuta La, ehm, la parte che viene buttata per fortuna ha avuto nel 2010 una piccola decrescita quindi questo può essere anche dovuto alle pressioni che gli ambientalisti hanno fatto nei confronti della comunità internazionale e, e soprattutto il dato interessante è che la componente riciclata da che era veramente nulla comincia a crescere però parliamo sempre di cifre troppo basse per poter sostenere questi cicli di produzione e consumo quindi la cosa migliore da fare è riutilizzare il più possibile i dispositivi quando non servono più donarli a qualcuno che li possa riutilizzare oppure servirsi anche di associazioni che localmente fanno il recupero e non mancano, per fortuna quindi donarli a queste associazioni a queste cooperative in certi casi quindi c'è anche un discorso economico dietro che poi, eh, oppure eh, anche, eh, anche le municipalità i comuni possono fare molto in questo senso per esempio favorendo Eh, la, la, la raccolta e mh, favorendo anche la donazione a chi eh, li può riutilizzare, e poi eh, appunto cercare eh, a livello di produzione, ma questo è difficile perché non dipende purtroppo da noi, cercare di fare dispositivi che possano essere riparati. In realtà la tendenza è esattamente quella opposta, e quindi eh, diciamo eh, in chiusura di questo di questo primo. di questa prima tranche, eh, diciamo eh, solo che eh, un'idea ancora più intelligente del riuso è quella del design ecosostenibile, come vedremo. Ma facciamo una piccola pausa musicale e ci rivediamo fra cinque minuti. E ricordiamo il numero di telefono della radio eh, 06 49 17 50, per chi volesse interloquire con noi. torniamo in diretta questa entropia massima sui 87.9 di Radio Onda Rossa stiamo parlando questa sera di rifiuti elettronici chiediamoci adesso che fine fanno questi rifiuti una volta che ce ne disfiamo? Beh ci sono almeno quattro scenari possibili il primo è quello che vengono recuperati da eh, diciamo eh, i, i distributori infatti è in, è in atto in Italia finalmente eh, il cosiddetto Scambio uno a uno, si porta indietro il computer al rivenditore che lo è obbligato a prenderlo e se ne acquista uno nuovo oppure il, il produttore manda lui a prendere eh, in punti eh, dove, dove, dove si possono scaricare manda direttamente lui a prendere i dispositivi oppure ancora la municipalità se ne incarica quindi le, le istituzioni locali tutto questo poi viene portato Nelle discariche, dove eh, quantomeno per la parte eh, riciclabile si procede all'estrazione dei metalli preziosi ancora validi attraverso un processo mh, diciamo di combustione e i residui vengono dati al, vengono interrati o inceneriti. Questo è il primo scenario. Uno scenario tutto sommato, ancora abbastanza eh, sostenibile, ma purtroppo più raro. Invece, quello più, più diffuso ahimè, è il secondo. E viene messo tutto insieme eh, insieme agli altri rifiuti e quindi finisce nell'inceneritore o interrato quindi eh, semplicemente messo in, in buche e questo chiaramente è, è, è veramente molto nocivo terzo scenario, anche questo molto molto nocivo viene esportato altrove dove nella migliore dei, delle ipotesi viene avviato al, al mercato dell'usato nella peggiore come abbiamo detto invece viene abbandonato in discariche illegali o legali poco importa che poi eh, perché anche quelle legali poi ovviamente sono legali solo perché la legislazione locale degli stati poveri dove vengono portate non prevede nessuna sanzione particolare, non, non c'è una preparazione giuridica rispetto a questo problema e quindi è legale per modo di dire insomma, lo, lo è effettivamente ma di fatto ambientalmente è un disastro. Quarta eh, possibilità è invece la raccolta e il riciclo informali che avvengono esattamente in questi paesi poveri purtroppo nei paesi cosiddetti in via di sviluppo dove ci sono degli scavatori eh, assolutamente informali che eh, con attrezzi di fortuna o persino a mano si occupano di bruciare eh, per recuperare quanto è possibile recuperare. E peraltro queste sono cose che avvengono anche dalle nostre parti per chi ha mai provato ad andare nelle isole ecologiche Fuori dalle eh, dalle dal, dal, diciamo, dal, fuori da queste subito fuori dalle isole ci sono persone che eh, invitano eh, a, a dare a loro questi dispositivi. e quello che, che, Quei dispositivi là finiscono bruciati da queste persone che poi ci ricavano pochi metalli. ecco L'invito è a non farlo, non farlo perché è, è male per la salute di tutti a partire da quella loro per guadagnare pochi spicci e invece. se si portano in isola ecologica conferirli a chi a Roma e Lama se ne dovrebbe occupare sperando che lo faccia realmente in maniera ecosostenibile la eh, fotografia reale prevede quindi un mix di questi quattro scenari purtroppo come abbiamo detto il primo è, è abbastanza scarso ehm, in Europa forse un po' di più che in, G in Cina e in Giappone negli Stati Uniti è scarsissimo e invece gli altri tre che sono quelli meno sostenibili sono diffusi in maniera abbondante un po' ovunque e quindi abbiamo parlato anche dei, dei trasporti illegali che avvengono soprattutto dall'Europa in particolare ci sono stati degli scandali gravi che hanno riguardato il Regno Unito ma anche la Germania, la Spagna, l'Italia, la Francia e la Russia si sono distinte eh, per trasporti verso Ghana, Costa d'Avorio, Nigeria, Congo e Pakistan ehm, quindi... <coughs> Eh, diciamo che in generale eh, gli schemi che a livello mondiale vengono utilizzati sono appunto o quello del distributore che prende indietro il dispositivo vecchio quando se ne comprano uno nuovo o quello del produttore eh, che si occupa lui di andare a prendere questi dispositivi che vengono lasciati in posti, preposti alla, allo, al di, alla, allo scarico oppure a livello eh, istituzionale ci sono dei punti di raccolta Eh, o ancora a volte abbiamo visto per esempio in Giappone accadere questa cosa ci sono dei punti di raccolta nei centri commerciali dove ad esempio funziona con, soprattutto con i telefoni dove le, almeno si possono buttare e finiscono poi da lì altrove qual è il principio che le Nazioni Unite stanno cercando di, di, di far passare? che c'è una responsabilità diretta dei produttori e questo è importante che venga detto è davvero il minimo ma è importante che venga detto e finalmente ci stiamo arrivando tutti gli stati membri dell'Unione Europea si sono dovuti adeguare, l'Italia è stata una delle ultime e ha anche pagato alcune sanzioni per questo perché tardivamente ha recepito la direttiva però anche noi ci siamo cosa si fa? Si può fare in due modi si prendono tutti i rifiuti si guarda quello che è stato nell'anno il fatturato delle varie case produttrici mettiamo eh, HP, IBM, Compaq o quello che volete voi si vede quali sono le quote di mercato di, queste, eh, di questi eh, giganti eh, dell'IT e quindi si fa in modo che quota per quota parte in base a quello che hanno venduto per quell'anno si fanno carico dei rifiuti totali che ci sono in quel paese oppure un'altra possibilità più onerosa è quella di guardare proprio ogni singolo oggetto e, ha, e quindi in base al brand che ha ogni singolo oggetto dice questo hai prodotto te te lo prendi te e te ne fai carico qualunque delle due si possano utilizzare negli Stati Uniti ad esempio nei vari stati sono in atto entrambe sia quella basata sul brand sia quella basata sul, sulle quote di mercato e qualunque delle due si, si utilizzi dicevamo eh, passa il principio che questi oggetti sono lì perché qualcuno li ha prodotti e li ha commercializzati e questo qualcuno quindi deve farsene carico se questo poi si traduce in una uh, maggiorazione di prezzo ben venga che il consumatore paghi di più perché anche il consumatore deve essere disincentivato al consumo non è possibile che utilizziamo a questa, uh, a questa velocità i dispositivi che poi diventano rifiuti elettronici quindi anche diamoci un po' tutti una regolata quindi questo è l'approccio classico direi no? uh, da Nazioni Unite ripeto ben vengano questi approcci voglio dire sono probabilmente insufficienti ma rispetto al nulla che c'era fino a non molti anni fa insomma già è qualcosa all'interno di questi oggetti ci sono materiali abbiamo detto in certi casi anche preziosi soprattutto parliamo dei metalli eh, alluminio indio terre rare però bisogna anche vedere qual è effettivamente il tasso di riciclabilità di questi metalli cioè eh, quanto indio riesco a tirar fuori dal totale indio che c'è all'interno di uno smartphone pochissimo dunque se l'incidenza è così bassa non mi conviene riciclarlo e questo vale un po' per tutti i metalli più preziosi è davvero minima la percentuale di quelli è davvero minima la percentuale di riciclabilità effettiva da un punto di vista tecnologico quindi noi lo dici lo abbiamo detto lo ripetiamo fino eh, alla noia è molto meglio il riuso del riciclo e quindi ciò che va fatto è estendere la vita di questi dispositivi il più possibile eh, ridurre il consumo delle risorse naturali e incrementare al massimo la prevenzione dei, eh, dei rifiuti. Ci sono una serie di convenzioni che regolano questo a livello eh, mondiale in particolare vogliamo citare la convenzione di Stoccolma che si occupa dei ritardanti di fiamma abbrominati in generale nelle plastiche ci sono dei componenti molto pericolosi che si chiamano POP, POP che sono caratterizzati da eh, caratteristiche tossiche mh, molto, molto rischiose, ehm, hanno una certa resistenza alla, alla degradazione, e quindi sono dei, sono, tendono a bioaccumularsi, quindi non, non, non si degradano, rimangono lì. E, e, e insomma questi sono, li troviamo oltre che nei componenti elettronici anche all'interno dei eh, mezzi dei, dei, dei veicoli di trasporto, aerei, pullman anche in molti giocattoli in plastica, anche all'interno eh, dei, dei tappeti o dei divani insomma vengono utilizzati moltissimo eh, anche come materiali di costruzione sono stati messi al bando quindi una, una prima cosa che si può fare è intanto andiamo a vedere di quali materiali si parla quelli più pericolosi li togliamo di mezzo ma Eh, diciamo che questo è solo uno degli aspetti da considerare quando si parla di design ecosostenibile e quindi nella prossima eh, adesso facciamo una pausa musicale e entriamo più nello specifico nell'ultima parte di questa trasmissione vogliamo ricordare ancora una volta il numero per chi vuole intervenire 06 49 17 50 e ora vi lasciamo ad una canzone torniamo in diretta sugli 87.9 questa entropia massima, questa sera stiamo parlando dei rifiuti elettronici in un, uh, dicevamo quindi qual è il modo in cui vengono trattati questi rifiuti, dal modo assolutamente incontrollato saliamo via via in alto verso una uh, diciamo classifica uh, di, di trattamento virtuoso quindi c'è il quantomeno uh, il um, La, la discarica controllata. ecco Questo è proprio il minimo. Eh. Poi subito sopra abbiamo l'interramento. Anche questo, chiaramente mh, siamo ancora molto bassi come sostenibilità. C'è poi eh, il, il cosiddetto recupero di energia. Vabbè, sappiamo che è una truffa. Insomma, sono i soliti inceneritori con i quali si brucia tutto per in realtà per disfarsi di rifiuti piuttosto che per recuperare energia. L'energia si recupera è minima rispetto a quella che serve per bruciarli, sappiamo come funziona. Saliamo ancora più su, c'è il riciclo e quindi, quantomeno per i rifiuti storici, ha senso tirar fuori i metalli preziosi, le terre rare. Ecco, fra le terre rare sappiamo che sono presenti per il 90% nel territorio cinese, quindi sono molto rari nel mondo. essendo eh, presenti all'interno di questi dispositivi, recuperarli non è proprio una cattiva idea. Andando ancora più su, c'è il riuso, finalmente. Il riuso è quello che noi <coughs> vogliamo... il prossimo passo no, verso, il, verso cui puntare è un, chiaramente un passo molto difficile all'interno del sistema capitalista perché il sistema capitalista non vuole il riuso, vuole il consumo per cui è chiaro che non può funzionare no? e stiamo remando contro però questo andrebbe fatto, riutilizzare e poi andiamo ancora più su minimizzazione, cioè non consumiamo così tanto, consumiamo di meno, consumiamo in maniera più consapevole, anche qui eh, si potrebbe per esempio uh, prendere uh, lo smartphone, da chi ci garantisce quantomeno che non ci sia dietro quella produzione uno sfruttamento eh, eccessivo. Sappiamo di quello che succede, ad esempio, ci diamo rapidamente a flash la cosiddetta guerra del coltan che si sta combattendo ormai da vent'anni, anzi da venticinque anni, in Congo. Sappiamo che lì nel Congo ci sono eh, c'è in particolare il coltan, appunto una, una sostanza presente eh, in massima parte in, questa, in questo territorio, e sappiamo che questi, gli appetiti delle multinazionali sono tutti concentrati lì ecco. Eh, se ci sono produttori che ci garantiscono che lo smartphone che producono non è stato, eh, non è stato utilizzato del coltan, eh, trattato in maniera illegale o eh, non sono state utilizzate manodopera a basso costo come avviene per esempio nel sud-est asiatico, un po' quello che succedeva e succede con il commercio equusolidale, ad esempio del caffè in questo caso, si può utilizzare anche in questo senso qui, quindi consumare il meno possibile, consumare in modo consapevole e quindi eh, al, al, in cima a questa, a questa piramide c'è la prevenzione la prevenzione significa produciamo in maniera intelligente i dispositivi, è possibile? Sì, è possibile abbiamo già parlato di chi Li, lo fa garantendo, quindi mettendoci sopra il bollino, che eh, non c'è stato sfruttamento né per l'estrazione dei, dei materiali né eh, per la lavorazione, e si chiama Fairphone. Ma sappiamo addirittura che ci sono eh, dei progetti di ricerca dei semiconduttori fatti interamente in materiali biodegradabili, addirittura in legno o, ed è notizia di giorni fa, in carta. Quindi esiste la possibilità di produrre dei chip. biodegradabili chiaramente non stiamo parlando dei microprocessori che stanno nei nostri computer stiamo parlando di chip molto semplici ma a questo serve la ricerca dovremmo andare sempre di più verso una produzione che, di oggetti che poi si possono riciclare altrimenti no è inutile eh, altre caratteristiche desiderabili che sia facile da, da smontare anche questa è un'altra garanzia che ci viene dall'iniziativa olandese Fair Fund di cui abbiamo parlato Cioè quell'oggetto è perfettamente documentato, si sa cosa c'è dentro, è tutto completamente aperto, il design ci sono eh, descritte per filo e per segno le, le, le parti che sono lì dentro, quindi si può aprire, smembrare, separare, sostituire e questa è una caratteristica di, di eco design, cioè di design ecosostenibile e intelligente. Bisogna perseguire anche l'efficienza energetica, la riciclabilità, quindi l'utilizzo di materiali che poi si possono in qualche modo eh, riutilizzare anche separatamente come materie prime e seconde. Bisogna eh, favorire in, eh, la longevità. Un tempo, quando si produceva un elettrodomestico, questo è uno dei parametri più importanti. Durerà a lungo. Oggi chi dura a lungo non vende, vende di più chi dura poco. anche questo è perfettamente coerente con il sistema capitalista no, non ce lo, noi non ce lo possiamo più permettere facile da riparare facile da aggiornare anche l'aggiornamento perché devo per forza buttare potrei per esempio pensare di sostituire alcune parti, ecco, anche questa è un'altra eh, idea furba infine eh, veniamo a una cosa che possiamo fare tutti e tutte noi con i computer noi sappiamo che i computer sono eh, tra gli oggetti che hanno un tasso di utilizzabilità più basso, cioè vengono utilizzati per 2-3-4 anni al massimo come media <coughs> quando invece avrebbero eh, tanti cicli di, di e 200, 200 cicli di accensione e spegnimento no, 200.000 cicli di accensione e spegnimento 20.000 cicli di accensione e spegnimento che tradotto significa 20-30 anni di vita effettivi Là allora, dice sì però l'hardware vecchio Non, non, è troppo lento attenzione che a rendere eh, lento l'hardware è il software noi sappiamo c'è questo famoso loop tecnologico, c'è questa continua rincorsa tra hardware e software fomentata chiaramente dalle grandi multinazionali dell'informatica che eh, ci costringe ad acquistare macchine sempre più performanti, sempre più potenti con le quali noi di fatto svolgiamo praticamente sempre le stesse funzioni che eh, svolgevamo dieci o vent'anni fa quindi eh, non è lento è che vogliono che sia lento mh, facendo uscire dei software che invece che andare a ottimizzare vanno a rendere più pesante, spesso inutilmente magari con un occhio all'estetica, alla grafica eh, a, e a cose tutto sommato rinunciabili ma noi sappiamo perché chi ascolta questa radio lo sa bene esiste un software particolare il software libero Talvolta anche detto open source, seppure in maniera non, non eh, un po' impropria. Il software libero può spezzare questo loop tecnologico perché il suo codice sorgente è aperto. Ciò significa che è possibile conoscere quel software ed è possibile ottimizzare quel software per un hardware specifico. ci consente per esempio di eliminare ciò che è superfluo, quando se il software è un software proprietario, ciò è spesso impossibile, quindi dobbiamo prenderci quello che ci viene dato ecco, con il software libero e con un po' di santa pazienza, ci, bisogna armarsi sempre di santa pazienza, perché ricordiamoci sempre, il sistema capitalista è, è, va contro tutto questo, quindi non, non ci aspettiamo che qualcosa cambi da di fuori, perché non cambierà mai anzi, andrà sempre peggio quindi è il nostro compito specifico Impegnarsi in prima persona con tanta pazienza, impiegando tanto tempo, studiando, chiedendo a chi, a chi le cose le fa, eh, le sa fare e che ben volentieri ce le spiega. E quindi noi riusciamo ad adattarlo ai nostri usi specifici, ad adattarlo al nostro hardware, a eliminare ciò che è superfluo e, e quindi lavorandoci con attenzione un vecchio computer dismesso può arrivare ad avere delle prestazioni diciamo paragonabili a quelle di un pc di ultima generazione quantomeno per determinati tipi di applicazioni non per tutto certamente ma la stragrande maggioranza degli utenti fa sempre le stesse operazioni con il computer e quindi per quelle lì stiamo parlando di navigazione posta elettronica ehm, produttività per l'ufficio quindi vari word processors eh, processori, quindi processori di testo oppure fogli di calcolo, sono le solite cose ecco per quelle lì, tutto sommato, anche un vecchio computer dismesso, equipaggiato con GNU Linux come sistema operativo e con degli applicativi di software libero e magari anche con un po' di attenzione alla configurazione ecco possono essere perfettamente utili tanta paura da parte di chi non conosce eh, la tecnologia informatica non c'è problema abbiamo comunità di sviluppatori in generale di persone che in, girano intorno al software libero che ci possono fornire supporto versione dopo versione il software può diventare sempre più affidabile e rispondente ai nostri bisogni di, se noi questi bisogni li palesiamo quindi è un software comunitario, cioè prodotto da una comunità e è possibile trovare su internet in maniera facilissima trucchi, consigli ottimizzazioni, software specifici o anche distribuzioni di software specifiche, cioè Eh, sistemi operativi pronti all'uso particolarmente indicati ad esempio per le macchine più vecchie ce ne sono tanti eh? Eh, sappiamo eh, diciamo vogliamo oggi in, in chiusura eh, ad esempio eh, parlare della distribuzione Ubuntu lo facciamo perché è una distribuzione molto nota eh, diciamo è tra quelle più note eh, <coughs> e eh, ce ne sono anche altre ovviamente eh, ancora più leggere ma Ubuntu la vogliamo citare solo perché può essere un riferimento facile per chi ci ascolta ecco a partire da questa distribuzione cioè da questa raccolta di software quindi di, di sistema e di applicazioni vengono poi fatti delle versioni più leggere e qui vi cito Xubuntu che è la versione Ubuntu classica però con un sistema di finestre grafico più leggero basato su un, uh, un gestore di finestre più leggero o addirittura l'ubuntu che è ancora più leggero di xubuntu ed è per computer davvero molto molto vecchi quindi anche eh, parliamo anche di computer di 15 anni fa eh, lavorandoci un po' con light ubuntu L Ubuntu l'ubuntu eh, quindi non l'apostrofo ubuntu eh, eh, Con queste, con queste particolari distribuzioni noi riusciamo veramente a recuperare tantissimo eh, a tanti computer vecchi ad ogni modo questi erano solo degli esempi ripeto che vengono fatti solo perché è una di queste parole che eh, si conoscono si conosce Linux, si conosce software libero, si conosce Ubuntu, quindi noi citiamo che eh, la vogliamo citare, sono distribuzioni commerciali ne possiamo citare per esempio un'altra che non è commerciale, che peraltro eh, Ubuntu è partita da questa, stiamo parlando di Debian una distribuzione non commerciale eh, storicamente per persone più esperte ma oggi di fatto per tutti perché, per tutti e tutte, perché è assolutamente gestibile al pari di Ubuntu, se non più di Ubuntu e Ubuntu a Debian si è ispirata, però vogliamo essere, come dire, vogliamo fare un servizio di informazione più generalizzato allora parliamo, parliamo di Ubuntu in certi casi può andare bene qualunque tipo di distribuzione basta scegliere il cosiddetto desktop environment cioè il sistema di finestre il sistema grafico quello a cui siamo abituati che sia leggero e quindi anche su questo anche questo può aiutarci a eh, recuperare, recuperare l'hardware ecco questa è una cosa che si può fare In molti posti a Roma ci sono ad esempio all'interno dei centri sociali, spesso ci sono anche dei, dei, eh, degli cosiddetti hack lab, cioè dei luoghi dove persone esperte possono darci una mano. Ci sono anche associazioni che fanno questo e quindi eh, basta una ricerca davvero su un qualunque motore di ricerca per poter entrare in contatto con queste realtà. Molti noi li invitiamo anche a queste trasmissioni, eh, c'è ad esempio anche la comunità Linux che abbiamo invitato. E che eh, nel loro campo e non solo possono dare, delle, possono, possono dare degli aiuti. Quindi, ecco, l'invito è al solito quello di darsi da fare in prima persona perché altrimenti nessun altro lo farà. Ringraziamo Davide. Che lo salutiamo. Insomma, con, speriamo di rivederci Alla. Eh, prossima stagione di Entropia Massima sì, come speriamo ricomincerà a settembre e vi ricordiamo le necessità di sottoscrizione della radio qui potete contribuire anche venendo alla onda rossa festa in programma proprio questa settimana venerdì e sabato alla ex snia viscosa saranno due giorni di dibattito di musica di eh, festa di un ritrovarsi insieme nei eh, tanti e tanti che ascoltano e anche fanno radio onda rossa e per quanto riguarda entropia massima L'ultimo appuntamento della stagione è lunedì prossimo con acqua pubblica e dissesto idrogeologico da Onda Russa. Una buona serata a tutte e a tutti.